Hej Katar. Hej. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du? Hur länge sen vi pratade i den här podden. Nej. Bara du och jag. Ja, bara du och jag. Hur länge sen? Ja. Uh, det här är det 100:a avsnittet. Det är helt sjukt. Är det, det 100:a avsnittet? Det är egentligen. Eller har vi? Nej, vi har haft. Vi, vi fel. Vi hade du några specialer <laughs> där mellan som egentligen. Jag tror det är typ 102 eller 103 kanske. Det här. Det här är 100. Det är jubileum. Ja, det är 100. Grattis! Grattis till dig också. Ja, kul. Vi hängde ihop fett länge. Vi hänger ihop. <laughs> fan också. Det är ändå två, nästan två och ett halvt år. Ja, fan det är galet. mysigt av vatten då. Supermysigt. Vi, vi, två, 200 till, eller, 100 till, jag har fått en kompis. Ja, samma här. Ja. Uh, och att du även är min mentor och uh, hjälp... Så här, vad heter det? Ledsager? <laughs> vad heter det? Någon som... Någon som tar hand om folk som inte riktigt kan klara sig själva. Och du är min uh, källa till ny bra musik. Ja, det var skönt ja. att det är vi, uh, Idag är en, en lite special uh, avsnitt. Mm. Vi hänger ute i ett går i Stockholm där det ska bli en svinstorfest snart. Oh, yes. Windroar Project. Uh, vi är med och firar lite. Uh, vi har bjudit in en massa goda vänner som har varit med under de här hundra avsnitten. Inte allihopa, men, men några stycken. Uh, tiotal. tiotal. Uh, det ska bli nice Du ska få spela någon låt sen från 2015 Vi tänkte att man får ta med sig någonting som man har lyssnat mycket på det här året hittills mm. För att få ha någon slags tema det bra. Uh, Men uh, jag tänker att vi ska börja med lite specialare mm. uh, vi, Man kan, kan känna igen sig i det här <laughs> Förhoppningsvis Musik Ginnyson, hej. Hej! Hej, hur är läget? Det är bra, jättebra. Får du någon, uh, får du någon vibe av den här hela, hela intrycket? Liksom? Super vibe. Jag tycker den var lite också så här uh, havsinspirerad, som jag gillar väldigt mycket. Ja, och det var... Jag tyckte du sa havs så med, med F. Nej, så ha havs. <laughs> havs. Havs. Ja. Uh, och det gillar jag jättemycket. Det är bra. Så det det, känns, det som ett, känns som ett genomgående tema ja. i den här podden att folk refererar till vatten. Ja. Robert Sillian också Ja. Hej! Jag gillade också den eh, havet i djupt eh, <laughs> det det är, Ja, Det är det just det. Jag tror liksom att det är så eh, vad heter det fått på havets botten. Verkligen. Exakt. Mm. Det är alltså After No Good eh, som ut den här Oh hi heter den till i, uh, i sin hela version. Missy. Supermissy. Verkligen. Du har, du har varit med i massa gånger i Jenny Wenner. Det har jag. Så det känns väldigt konstigt att höra hela låten nu. Mm, det men... känns som att hela tiden så skulle du hoppa in och säga någonting. Ja. Och så bara fortsätter det. Ja, väldigt. <laughs> Josefina har du också varit med några gånger, ja. två riktiga eh, favoritgäster, du, alla har fått ta med sig vad sin låt, vi, vi tvingar dig att inte spela den som du helst vill lyssna på, <laughs> utan ta med någonting eget som är supersprillansnitt. Ja, superdupernytt. Vad va ska vi lyssna på? Vi ska lyssna på min, min remix som heter j -mix. På Anna-Malina och Cherries alls nya låt Inga andra namn Som ju faktiskt är en av årets allra bästa den låtar är super, Den är ju superfint Så nu kommer den remixen Och jag har liksom inte hört den heller Så att det ska bli ja. extra spännande Och sluta havet i djupt Kommer aldrig låta dig ta plats Av mig Igen Jag var utanför min sjö den här mixen. Kul att du, eller jag hoppas att det är någonting positivt. <laughs> ja det är klart det är, det är jättefint. Men det känns som att du är väldigt väldigt bra på att göra den här lite storsna poppen av lite allt möjligt. Tack så mycket. Så fint. Tack. Robert får du någon, fick du havet i djupt känslan nu också? Lite i början. Ja. Sen så fick jag bara en superbra känsla. Mm. Vilket du för sig kanske är samma sak. Jag <laughs> tycker det är samma <laughs> ja. Alltså jättefint. Yeah nice. När, när kan man liksom lyssna på den här när man vill? Äh, den släpps nästa vecka på onsdag. Fantastiskt. Så tills dess så måste du repeat-lyssna på det. Det kommer jag att göra. Ja, vad skönt. <laughs> <laughs> hur, hur gjorde du när du gjorde den här? Vad gör, hur gör äh, man? den? Alltså jag fick sångfilerna liksom, eh, mm. eh, och jag tror att jag bara fick dem och sen så lyssnade jag på Alltså jag har inte lyssnat så mycket på originalt, jag har mm. lyssnat precis när det kom. Men sen eftersom jag visste att jag skulle göra den här i mixen så var jag så här: jag ska inte lyssna för mycket på det. För att då så det blev som liksom... en helt egen produktion? Ja, ja. så att jag bara tog filerna och så var jag så här: nu gör jag, nu jag. min grej. typ <laughs> Så det känns jättekul. Så nice. Ja. ja Vad har du lyssnat på mest i jag har 2015? På, jag lyssnade på så sjukt mycket. Mm. Och jag fick sån ångest av att behöva välja en låt. Ja, Jag kanske ska fråga just Fino också. Vad, vad har, om du hade fått spela någonting annat i den bodden som du ville köra från 2015 hittills. Vad skulle det vara? Alltså jag, tänkte spela, jag hade tänkt spela en låt som jag faktiskt så här hittade i förrgår. Så jag har inte lyssnat på den mest. Men jag tyckte att det var 2015s bästa låt. Det är jag, ju ofta sådär. Ja, och det är en låt som heter Sunset Lover med Petit Biscuit. Eller beti, Petit Biscuit, hur man nu säger det. Det får man googla ja, man om man är du också sådär, jobbet att man bara... Världens bästa låt ja. är den som var nyss. Den kan liksom. ha kommit igår. Liksom. Ja. Jag är väldigt mycket så. Jag är så här hets lyssnar på låtar. Jag med. Och så lägger jag in dem i äh, spelistor Och så lyssnar jag bara på den spelistan om, om, om igen. Tills de går sönder. Exakt. Så nu så här, då har jag då en 2015-lista. Mm. Och de som kanske var bäst i januari kanske jag hatar nu. Vad, ble vad blev det slut? Det blev Moana... Bra. Av anledningen att jag tycker att han är så himla spännande som artist överlag mm. eh, Och typ väldigt många av hans låtar är här: Gud det här är så himla bra ja. eh, Och sen så valde jag Paranoia med Dida För att Dida har släppt en låt Eller han har inte släppt den ens Men jag vet att han har en låt på gång som jag tycker är alldeles fantastisk mm. eh, Hör så, du mig be? Hör du mig bejk <laughs> Som, eh, aldrig, får spela, som aldrig får spelas någonstans. <laughs> det är himla tråkigt att mm. det är så. Så det blev paranoia ja. som de har gjort tillsammans. Fett. Mm. Josefina, vi ses sen på ja. festen. Fett. Ha det grymt. Ja, såklart jag är där med att hålla rätt. Alla kollar snett Det vi säljer är det sticker med en svett Svår att ha att göra med när ingenting är Vilken jävla grej Ducka alla upp på mig jag kicka på min J-man Vilken jävla grej Så du vet, flickan är med mig, man är paranoia Ingen skojar om para, man är paranoia. Om någon vill läcka Maradona Börjar snacka då han blir en pappigoya hey, Står och chillar på någon våning i, mig i Stockholm när jag zippar på en skåning Försök hitta appen jag ringde sanna Och linka upp min sada Ingen jävla våning, det är eget språk det här är första steget på någon egen våg Om inte på sin duger, skaffa egen våg Och han som hidrar mest syns i revyn på Det här är crack, och du är Där de blandar cokeet med ammoniak och du är rack om du faller dit Vänta, du är weak om du faller dit här... Prova skorna om de rymmer Du skorna mina synder Du märker mina ord, det är bara bekymmer Sonnen spelar tung, men han borde vara tyngre Det här är blåa linjer Det här är gråzonen, det är här vi kommer åt vinden I'm already in the old of water on my mind Now I'm the goya Sir, Carlos Moya, man in the gunpowder, this is soya Huh? Paranoia paranoia fucking D-Goya mother And I'm provider And that's in your was nothing on och ingen här vill gå i mina bräda Det här är paranoja huh? Vem utav er snackar? Vem utav er backar? Det här är paranoja huh? Vem utav dem räknar? Säg, vem utav dem säkrar? Det här är paranoja Vem är, vill man vill glömma lita på? Det här är paranoja Ingen av er så kilar då. Det här är Jag litar på eh. Ah. Eh. Ah. Eh. Ah. Paranoia vibar 8-5 och kompis jag är zivad Aldrig blivit stackat med en tjaka Fintar dom och klackar dom som ibra Båten gär nu dom flina På sin gina chick och niggö la lina La lina på en skola som en zivra För då såg jag nada och pevs oss hela ah. Paranoia vibar Missa en gambi gär i min nuka min röda linje med dig, ge mig hookup Baby chupa tola på min, jära, min och min nya supran Min och min nya supran Min och min nya supran, ingen bukla. Min och min nya sopra Min och min nya supran, ämneli lucka så att suckla, inte lukta Det här är blå linje Det är bra liv Det var paranoja förut, sen bara kom, bara dök in ah. Hata det jag hatar förut, nu låtsas dom ingen här minns ah. Paranoia, De trodde jag skojar den här är förr, ett, sex, tre, fyra, fast det Benny själv, svart är gär, en klädstil, klädstil, svart är en olja Jag bidrar upp min mörda, hon provider Ända sen jag var nöda, dada real dandada, och ingen här vill gå me mina brother Mörka, mörka grejer ändå. Ja. Är det är 2015 så för dig? Men, alltså det bästa är ju mörkt tycker jag. Mm. När det, om det inte är väldigt ljust. Mm. Det mellantinget är inte jättekul. Men du det här tycker <laughs> jag är bra. Ja. Och väldigt många låtar från hans EP. Eller båda två EP:erna tycker jag är väldigt bra. Ja. Är det någonting annat man inte får missa 2015? Uh, Kehlani tycker jag absolut att man inte ska missa. Ja, mm. uh, oh, gud alltså svinmycket grejer. Ma Max och Cream. Uh, det behöver ja, inte grabbla tusen jag Men det finns jättemycket. Alltså jag vet inte, det var ju någon debatt um, som A$AP Jams förde innan han gick bort. Att här, 2015 är typ det sämsta musikåret i modern historia. Håller inte riktigt med. Nej, inte heller. Tycker att det har kommit mycket bra. Emilio Fagone är här. Tja. Tja. Vad tycker du om musikåret 2015 så so far? Helt okej okay alltså. Ja. Jag tror det är mycket kvar att komma. Har, får du någon, kan man beskriva det på något sätt? Ganska mörkt tror jag. Mm. Så, så det så. återspeglar samhället och känslan i världen. Ja. Emilio är med i Revenue. R heter ni något mer? Nej, Revenue. Label, klubbfixare, mångsysslare. Nu är vi här på samma fest och ska fira inte bara ett genuvänderfyllde hundra avsnitt utan Grattis. en andra grejer. Tack! Uh, hur peppade du på kvällen? Uh, efter att jag kom in och såg lokalen när de var typ färdigfixad så känns det jävligt bra. Mm. Och solen började stiga. Det är liksom och 19, slutade. 19 grader varm, fast det som mm. bra känsla. Nej, det känns jävligt bra. Va vad är det ni ska göra på festen? Uh, vi har lyckats köta till oss uh, en stor projektionssida på ena väggen. Mm. Um, vi har med oss Marcus Granqvist som är scenkonstnär. Uh. Han har startat för visualsen med våra directions. Kommer bli EU-inspirerat. Det är fri <laughs> tolkning. <laughs> Det kommer att bli grymt. live liveset. Mm. Hans första, riktigt stora. Vi peppar lite på att just Vattenrum ska komma och hälsa på här i podden snart också. Mm, tycker jag. Boka in det. Uh, vad, vad har du lyssnat på mest det här året så so far? Jag har jobbat så jävla mycket så jag har väl mest lyssnat på det som jag har hjälpt till att få producerat. Liksom. Mm, vad är det ja, då? Sad Boys, Gravity Boys mm. uh, mycket av deras vänner som kommer in nu Som vi ska börja prata om Några snubbar från London Vilka är det Alltså de går under typ Gruppnamnet Chrisau Men de är väl mer kända som individuella Det är Endgame Flexi Camilo, Julipad Blaze Kid Coola namn Jävligt coola, Jag har grym också Vi snygg igång det här, till en. Ha en grym sommar. Tack så mycket. Lycka till med bebisen som kommer sånt. Ja, tack. <laughs> A dar. Solo sigue, nunca pares, mi revuelvo está que arde Sienta el tiro en todas partes, dale, dale, dale uh, Corazón de oro, te dijimos, no jugamos Mira, gracias, está que arde Ya llegaron los gigantes, encendido más que antes Exclusivo, extra gratis, energía te va a darte uh, ah, Energía tú me da como bailas sin destino Vamos a dar, vamos a dar Solo sigue, nunca pares, mi revuelvo está que arde Sienta el tiro en todas partes, dale, dale, dale uh, Corazón de oro, te dijimos Vamos, mira, prazo hasta que arde Ya llegaron los gigantes En sentido más que antes Exclusivo esta gratis Energía que va a darte No me importa lo que digan ellos Quiero sentir tus manos en mi cuello No me importa lo que digan ellos Quiero sentir tus manos en mi cuello Dar, vamos a dar, uh, a ah, energía tú me das, como va sin destino, vamos a dar, vamos a dar. Solo sigue, nunca pares, mi revuelto está que arde, Siente el tiro en todas partes, dale, dale, dale. Uh, corazón de oro, te dijimos no jugamos, mira cómo se Uh, a ah, energía tú me das, como va sin destino, vamos a dar, vamos a dar. Solo sigue, nunca pares, mi revuelto está que arde, siete tiro en todas partes, dale, dale, dale. Vad får du för känsla av det här? Det är klubbigt, det äh, känns... Äh... Också ganska mörkt, som ja. vi om innan. Det är så här kizumba. Äh, Vad är med, det? Med, med, med, det är typ sydamerikansk mm. Genre, mm. Med mycket... Som liknar reggaetonen lite. Ja. Mm. Men mycket ja men jag vill ju säga eftersom de kommer från London så känns det lite som en så här klubb i Verkligen en London. Ja. Jag tänker lite på Murlo också när det ja. kommer sånt som har släppt ni. Ja, alltså det är de här ljuden är ganska mm. som är lite så dissonanta på något sätt. Absolut. Um, jag gillar det as awesome mycket. Kul. Ja, Ä det är mycket som händer för de grabbarna de är... Jävligt on fire just nu. Jag vet att du är ju en, en väldigt bra bokare. Uh, är, det, är det något som kommer, vi kommer kunna se i jag Stockholm? Jag hoppas på det. Uh, som vanligt med artister som jag jobbat med så har de mycket problem med migration och sånt. och väntar på besked att uh, mm. Blaise Gid ska kunna fixa det så han får stanna i London och komma över och spela här. Mm. På tal om det, en annan favorit som jag vet att du jobbar med Taiboy Digital, mm. han är i Bangkok just nu yes. jag var tvungen att åka tillbaka till Thailand av jobbiga skäl Precis. Ja. Vet vad? Liv alltså. ja. Tony Carlson är här och, och, och, och blir förbannad ja. också Hej. Ja man blir förbannad alltså. Va, vi, Vad är senaste nytt liksom? Kommer han komma hem eller vad, vad händer? Ja men till att det? börja med så kommer han ju komma på Way West och spela ja. Så det blir nästa besök i Sverige ja. um, Men just nu sitter han väl och jobbar på att uh, få ett uppehållstillstånd i Sverige ja. från Thailand det, ni får hojta när man vet någonting mer. Men mm, gud absolut. vad fett med Men Han med har, har blivit i White Armin där just nu. Ja, de, jag såg det på Instagram. Ja. Jag tycker alla ska följa Table Digital på Instagram. Man blir, det, är, det är ett bra konto. Ja, uh, mycket energi. Vi längtar, vi längtar efter dig om du har det här, Nino. Uh, så himla grymt att du är här, Emilio. Bra låt. Lycka till ikväll. Tack. Det blir festmatt. Tony, ja. Hej. hej! Också en gammal god Jenny och vänner, vän. Vad mysigt det var när du var med sist. Det var jättemysigt. På tal om det här, vi, vi snack jag snackade med Josefina eh, innan, J. Nilsson, om att eh, ofta i Jenny och vänner så blir det, det här när man ska prata om vad man känner, det gillar ju jag, jag eh, när man lyssnar på saker och vad man får för bild i huvudet och så, så blir det det här att man tänker på vatten och vara under vatten och havet och så. Mm. Vi var väldigt mycket inne på det i alltså, avsnittet, du var med, jag kommer ihåg. Ja, vi var, var Waterworld. <laughs> det var total Kevin mm. Costner, eh, Bonanza. Mm. Men vad, hur tänker du idag med din det i är inte så mycket vatten. Nej, det är inte så mycket vatten. Den är ju. mer. Den är mer liksom pansarvagn. Ja. Tänker jag. Finns det någon motsvarighet till Nå någon, äh. någon slags äh, urbåt kanske? Det kan väl vara på jorden, tycker jag. Jag tycker ja. att den är mycket mer liksom. Äh... Ja okej okej, jag fattar. Det är mer um, uh, Mad Max än, ah, än Mad Max. Ah. <laughs> En riktig jävla mega hit. Ah. Så fett att det var den. Like blah, blah, blah, pay me what you want me, don't act like you forgot, it. bitch, but I have my money, bitch, but I have my money, pay me what you want me. Like blah, blah, blah <laughs> Louis 13 and it's all on me Nigga, you just bought a shot Kamikaze, if you think that you Gon' knock me off the top Shit, your wife in the backseat Of my brand new foreign car Don't act like you forgot I caught a shot, shot, shot Like blah, blah, blah Pay me what you want me Don't act like you forgot <laughs> Bitch, where the hell my money Men hallå, kan vi börja med att prata om den här uh, live-versionen som hon gjorde utav den här? Fick du det? Uh, den hon har den här gröna klänningen nu, Just det. För vi pratade ju också om i podden hur mycket vi hatar live. Ja. Och en grej är ju att det alltid ska vara så här uh, orkester... Alltså ja. det alltid är ett band som ja, ska jämka till tumis, typ. någonting digitalt. Mm. Men att hon gjorde värsta orkesterversionen orkesterversionen utav den här. Som kändes som så då. fet... Alltså den typ fetare än originalet. Jag måste kolla in den, jag har missat det totalt. Jag ser ju den här gröna klänningen ah. framför mig. Men, äh, alltså det pelsen. är så bra. Tony, vad, vad, hur, hur väl resonerar den här låten med ditt liv just nu, 2015? Så alltså, himla bra. Jag hade upptäckt en utställning, eller ett verk, som jag ställde ut till Bitch Berhem i Money. Varför det? För att, för att, den, för att verket handlar om um, hur mycket... Um, Alltså hur man kräver människor med en annan bakgrund än liksom normen, mm. det vill säga svensk eller straight mm. eh, att hela tiden jobba med det. Mm. Alltså att det är så, här, det, är det man förväntas jobba med som liksom, hbtq eller som, som, som icke-svensk. Och att då blir det så här Bitch, better mig money. Uh. Om jag ska göra det, jag kan göra det men då får ni betala för det. Ja. Alltså att det blir, eh, det kostar liksom. Såklart. Det här är året vi ska få betalt. Ja. Allihopa. Ja. Tonny, ser jag väl Du har en kompis här bredvid dig just nu. Ni har, hey. Det känns som att ni har hittat varandra jag ganska bra. Fabian. Hej den. Hej! Hej! Hej! Det är bra. Jag får fram mig att ni, att ni liksom har också har funnit varandra det här året. Nej? Eller ni Älskar kanske har känt vad jag gör länge. och Fabian, 2015. 2000, 2000, fa, 2000, 2000 Fabian. <skratt> <skratt> <skratt> Tornet, <skratt> ah. alltså, du hyrde ju min lägenhet I mm. slutet av 2014 Men ja, du hookade ju 2015 Det är ändå ja, hårt det. År, i år Ja det var ju sjukt roligt eh, Sätt vi träffades på ah. Det var ju bara såhär, in såhär, internet mm. Love. Mm. Och sen så bara ja, men, typ, jag vet inte, Vi snackade på Facebook Och sen hyrde jag din lägenhet Och sen så var, och han var i LA då ah. Och då såg i en säng Jag hade hans kläder. Jag gick runt i <laughs> Ensam ung kvinnasöker ja, Jag gick runt i Bagis och alltså, så mycket Ensam ung kvinnasöker <laughs> ja. Fabian ja? Det var ju mysigt när du var med sist i podden tycker jag. Ja, det, tycker det var jag jag. ett kul avsnitt ja. Det borde alla lyssna på ja. uh, Vad har hänt sen sist? Du har blivit, uh, du har blivit superstjärna Och mm. blivit recenserad i DN Och fått hög, jättebra betyg och allt Ja, helt hel, helt knäppt Så grymt Ja, ähm. <laughs> vad hände i, uh, i ditt musikmakande just nu? Uh, just nu är det att jag försöker, jag försöker uh, liksom Embrace den feedbacken jag har fått mm. För det, den var ju verkligen extrem det, Den recensionen och jag fatt... Du spelade innan Cashmere Cat På The ja, uh, Basic Medis mm. äh, och, och recensenten tyckte att du Borde varit huvudakt, borde varit huvudakt ja. det, det var precis vad jag sa och tänkte Innan den här showen jag blir helt, äh, alltså jag, det, det blir så här svårt för jag, har, jag får så mycket i huvudet också, så jag kan, det blir bara så här: overload av, av love. Mm, äh, och när jag vaknade och såg, det, jag hade inte ens sett det var bara någon som skickade en bild på d grejen vad blir, jag, du, vad blir du pappa på att göra för musik då? Trap. Nej, ja. <laughs> nej. Um, Nej, det jag tyckte om mest med den med just, det har med, det är väl, just den recensionen så, så det, det, det som det skrevs om att den personen snappade upp Var eh, så här, att, han, att, att det, det var bäst När jag spelade vissa låtar mm. Och jag minns det För att jag, började, jag började det sättet Och var helt förberedd Mm och hade så här det här okay, den låten sen den låten, och så den tonarten den BPM mm. Sen är jag så mycket hade ADHD så jag klarade, efter, efter en halvtimme så blev jag så här oj jag, nej, jag kan inte behålla mig inom ramen. Jag måste Nä. börja bara dampa. Och då började jag spela så här ledsaplin och massa konstiga grejer mm. och det var skrev om och det tog jag åt mig jättemycket och det blev som ett så här, ett ähm, kvitto på eller så här, liksom att bekräftat att äh, det var, var själv. Ja, det var som bäst när jag vad man själv det är liksom beyond hur nice det var för, för jag förknippar ju dig med så här beats liksom musik mm. som för klubben eh, som är pumpig på ett eller annat sätt eh, som kanske rör sig i någon slags liksom, eh, ja, långsam bas i världen eller, mm. eller snabbare också för den delen mm. eh, men du, du, du gillar rock också det ska vi få höra snart ah. <laughs> du var en av de som, som tolkar dig ganska fritt där med bra låt 2015 eh, ja. <laughs> vad ska vi lyssna på vi ska lyssna på... Eller ska vi säga vi bara chaga och så får du säga se sen? Jag vill säga först bara att vi, vi ska lyssna på hårdrock. Nu blir det hårdrock. Hårdrock. Okay. Hjälp. Eh, det, det var Luke eh, Passade för mig jag, jag har, eh, 2015s bästa ah, låt Ja, ah, lätt, lätt. Eh, Alla års bästa låt eh, men jag, alltså, jag har gått länge Och, och eller, jag lyssnat på den typen av musik Mm. Båda mina föräldrar är så här rockmusiker. Mm. Så rockmusiker De spelar på blilla typ Maria på 90-talet Så det är väl inte så mycket okay. att skryta med Men det var mycket rock Och sen så har jag lyssnat på det här sedan jag var liten Och sen så har jag gått och väntat på ett år Som ska bli Där jag ska vara naken, blästrad och skitsur ja Är det nu eller? Det är nu ja. 2015 då Nu är jag arg. Alltså jag blev ändå förvånad över hur mycket jag tyckte att det här var bra Jag med <laughs> mm. Julia Spada Hej Hej du var året säger tycker jag var, det här är så mycket bättre än lågstånd <laughs> i fall. Mm. Det bara, citat tycker jag bara. Jag skulle så gillar jag det från dig. Tack. B det är mitt årets <laughs> bästa Citat från mig. Ja, jag, jag har aldrig blivit så glad. <laughs> Va, va, va, fick, fick du fick du feeling du satte på det luren och bara ah, ska vi jag bli men hjälp och sen ändå ja, men, fick vibe. Ja, det är bara för att jag har eh, känsliga öron men faktiskt så när du berättade att eh, du hade med en loklåt så var jag så här oj vad spännande och sen så bara kände jag när jag hörde det här gud vad välda åldras, vad tidlöst låter låter då. Mm. Alltså, dubbelkagge håller liksom. Ja. Det är bra eller att vara arg i kanske. Det. Mm. det är det. det är ju extrem det är mycket känsligt i det. Och det känns som att alla som är här i det här rummet just nu och ska prata det, är, det handlar om musik med mycket känslig. i. Precis. Och för mig spelar det ingen roll om det är så här, sad, wavy, trap grejer eller Nej. om det är jättebörsk punk metal liksom. <laughs> uh, jag tycker bara att det så länge det förmedlar någonting och, och de är så tydliga med så här passar det för mig uh. typ döda mig med mina bara händer, gräv ner mig och på graven för att släcka elden. Ja. Uh, och det, ja, jag gillar det konceptet på något sätt. Så jag jävla grymt att du kom hit och firade hundra avsnitt med oss Tack. Fabian. Tack. Julia, ja. va, va, du, vi, vi kommer ta ner det lite nu. Ah. Uh, det, är inte, det är liksom inte naken, blästrad, skitsur längre. Nej. Va, eller naken kanske, om man skulle vilja något av dem. <laughs> ja, mer naken kanske. Eh, vad, vad var det jag sa? Det blev eh, Ray med Flowers, eller hur? Mm. Vad är det? Eh, Ray är en eh, 17-årig underbarn från London. Mm. Som Jag vet inte, jag hörde något på Soundcloud för något halvår sedan och tyckte det var fint. Ja. Eh, och den här är jättebra. Jag har haft den på hjärnan mycket. Eh, I vår. Vill mm. du lyssna? Ja. here we don't take back, I don't intend on getting sidetracked, cause I'm satisfied the way I am, and I'm not sorry to embarrass you, you find your way, now find your way back home, I think it's time to find the road, Jack, I mean that in the nicest way I can, there is nothing here I have for you. You don't wanna know how many little guys I am met like you. Please, wasting your time, get away your night. No, I wouldn't do flowers for myself, so why don't I want them from you? Ooh, My flowers. Never a tough fight. Said it enough, I won't spare the time For your pathetic little baby games I'm sorry, I don't wanna play And I'm amazed at the concept Cause you persist like you need that hit And all these flowers that you're buying me All right, let's go through oh, my manicure you. You. you don't wanna know how many little guys I am met like you Please, wasting your time, getting away your night No I wouldn't do flowers for myself So don't I don't want them from you, yeah Your flowers never worked on me, uh, babe. For you to try to win a hop of flowers Oh no, oh, oh, no You think your thoughts are so special But you bumped into me So intentional And I don't buy it all You need to know I told you so, now leave me alone Your flowers never worked on me uh, Baby Your flowers never worked on me your flowers never worked det här känns som att det inte ligger jättelångt ifrån musik som du själv gör. Eller? Tycker du? Det Finns det inte någon det är något drag i det här Faktiskt, om jag får tillåtelse och att skryta lite så var det som att jag började följa dig på Soundcloud och så hade hon alltså nej men jag har ju lyssnat på ditt musik. Nej, vad mysigt. Jättemysigt, jättesmycknande. Jag tycker att det är ganska långt bort från min musik men jag blev väldigt smickrad om det. Hanna Stenman är här yes, hallå. Hey. Du känner ju Julie också ja. Ja. Alltså jag kan hålla med för jag tycker att den här låten är sån här uh, Jag hade inte hört den innan Men jag tycker att det är så här: Gå hem med tårar i ögonen Fast det inte är helt dåligt låt Att ah, alltså man okay. kanske så är så Lite full och bara mm, jag måste lyssna på den här låten nu Hur lite för att man tar någon anledning <här> Ja men typ Och, bara. Mm. och jag, uh, jag har gjort det till Julias musik <här> <laughs> mm. På tal om Julet musik. Kommer det något nytt snart? Eller någonting som man borde. Det, efter? det är saker på gång. Ja. Vad, vad är du för fas i liksom, Musikmakar life? Uh, Låt skriva fas. Ja, känner jag. Vad vill du göra? Jag vet inte riktigt. Jag, är faktiskt, jag känner att jag är i en lite så här explosiv, spännande nyfas. att jag bara. Uh. Och så får vi se vad det blir. Det är, jag, jag känner att det är lite så här Fågelfenix-lägen. Brinna upp, bli tjaska och sen bara ah, kliva kanske. upp ny och fräsch. Ja, och ah, kanske. Ja, fint. Ah? Det är spännande. Men äh, inga, inga mer tror Det blir inte rock. <laughs> Eller. Det, det, nu kanske blir det, men ja. inte innan jag hör den låten. Inte innan uh. Hanna, vad du lyssnat på det här året? Um, alltså jag, jag, nu på senare tiden har jag bara lyssnat på Donna Summer så jag uh -huh. borde inte ens vara här. Um, mm. men sen så har jag ju till den här tillfället har jag ju valt White Iverson Ja, oh, det är, en att en det mina är den. Bästa jag tänkte också. så här ska jag vara svår att typ vara så här den här låten som någon inte har hört. Mm. Men så kände jag nej för att det här är typ det här är årets bästa låt. Alltså jag har lyssnat på det här så mycket i år. Vad är det med den som gör att man blir så men jag så tänker den. att den är så här ljus, gråblå. Mm. och det är det passar alla årstider och då blir jag så här, mm. då håller den länge Ljus, grå, och blå Ja Watch out, watch out, watch Yeah, I smash out, I smash out, I smash out. Yeah, I'm spending, I'm spending all my fucking pay. I got me some braids and I got me some horns. Started rocking the sleeve, I can't bond with no jaws. You know how I do, it, can close on my toes. This shit is hard. Oh. Rich yet, But you know I ain't broke up. Uh. So if I see it, I like it, buy that from the store uh. I'm with some white girls and they love them to the coca Like they OT, double OT Like I'm KD, smoking OG And you know me, and my two threes, and my gold teeth Bitch, you're smiling, but you see me from the nosebleed I'm the new three, and I change out to my new D Why'd I have a song? When I started ballin', I was young You gon' think about me when I'm gone I need that money like the ring I never want, I want Saucin', saucin', I'm saucin on you I'm swaggin', I'm swaggin', I'm swaggin' on oh. you I'm ballin', I'm ballin', I've a song on you Watch out, oh watch out, oh watch out Out, I smash out, here, yeah. spending, I'm spending all my fucking pay. Ooh, stone. Cigarettes in the heaven, commas, commas in my head, man. Slumped over like a dead man. Red and black, but my bread, man. I'm the answer, never question. Lace up, learn a lesson. Bitch, I'm saucin', I do this softin', Don't do no talkin', my options Right when I walkin', jump on them Jardins I'm ballin', money jumpin' Like I'm Davis from New Orleans Oh, bitch, I'm hardin', I don't miss nothin' For practice, this shit just happens No, y'all can't stand it, I have it I never pass it, I want my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 Watch out, watch out Yeah Smash smash Smash Den ultimata myslåten Nej, 2015 här, Alltså det måste vara en av mina mest spelare också Lova Lagerberg har kommit hit ja. Hej, du sitter He också och ser rätt nöjd ut ja. Du gillar det här ja. Ja. <laughs> Det var Hanna Stenman som valde Ja, det var det Så det var ju bra <laughs> Ni hänger ju också ihop ibland Och spelar skivor Och gör roliga grejer ja vi, ja, vi hänger mycket hemma hos Hanna Ja Va, vad händer där? Eh, jag bor där. Jag diskar. Vi kollar på film. Du diskar inte jättemycket. Nej, men jag har gjort det en del några gånger. Vi ser ganska mycket film. Mm. Eh, vi har sett Star Wars nyligen. Star Wars. För första gången, båda två. Mm. Obi-Wan var, var med och, det och det Yoda ni är två, <laughs> <tolvåringar>. <laughs> var med. Det låter som två Playdate. Men vi har aldrig sett, eh, varken han eller jag har sett Star Wars. Hur, men vad bygger ni liksom på för musik tillsammans? Star Wars soundtrack. <laughs> Lova, du får inte vara med <laughs> va? Nej men Det brukar vara att jag spelar någonting och sen kommer Lova och säger vänta, jag ska bara spela en låt. Ja. Fan, du är som sån som hijackar eh, Spotify och sånt. Eh, men när, när Hanna spelar Post Malone då, då, då är jag bra. Då är du med. Bra. Mm. Är, du med. Hanna, <laughs> är det någonting annat du har lyssnat på i år som eh, man, man inte får missa? Eh, alltså, jag har ju lyssnat på... Luren i fickan konstant. Med grillat och gränd ja, ja, ja, den är så bra. Jag, mm. jag, vet inte, jag kan typ inte nämna något annat nu. Bara för att jag blir så här. Ja. Jag kan bara lyssna liksom på den. Ah, det, det ja, och sen ju, var det där det med varit... Donna Summer. Men det är ju för gammalt. Mm, men det låter ju alltid modernt. Det är det? ju ja, och gårde är det väl? Ja. Um, det är ju någon slags framtidsmusik. Alltid på något mm. sätt. Så bra. Ah, ja. Um, love? Ja. Ah. Ja. Du har ändå bra koll på musik. Du bokar ja. jättemycket och liksom mm. måste alltid ligga i framkant. Ja. Um, vad, vad skulle du, hur skulle du ringa in det här året så so far? Det här blir ju någon slags halvårsavstämning. Vi är i juni liksom. Ja, just det. Uh, jag jag liksom lyssnar mycket på Jenny och vänner och sådär. Ja, uh -huh. <laughs> vad <Håller laughs> koll. Nej, jag vet inte. Uh, jag ska, uh, mitt uh, senaste halvår, halvår har nog varit... Uh, ganska så här äh, lite mindre trummor mm. än kanske 2014. Mm. Alltså färre liksom, trumslag mm -hmm. ja. eh, vad och det? Det mer ambianta grejer eller? Ja eller bara liksom alltså mindre, liksom, trum mindre trum crescendo. Mindre trumsolo. Och mer... Eh, ja, vadå? Vad, vad som finns där istället då ah. äh, ja, men? jag tror jag blir mer tolerant för så här lite cheesy grejer. Ja. Ah. Spännande. Till mm, så kanske liksom solon på andra instrument kanske går bra. sax Så länge det liksom inte är gitarrbaserad musik eller så, där, så, ja. så, så, så är, kan det vara populärt. Okej, den här är den vagaste någonsin. Ja, jag någonsin. Tyck, tycker tänkt det är ändå Förutom just gitarren och, och, och tr trumman. Alltså jag gillar ju trummor. G gitarren börjar smygas in i mitt liv igen. Ja, äh, men det, ett, det gör den hos mig också. Så här. Man, mm. Det är... Man måste väga upp ibland. Va vad har du valt? För låt. Ja, som får representera e in. Liksom... Det representerar inte alls. <skratt> inte en, en, en, en, och det är inte alls vårt bästa <skratt> låt så. Utan det var mer en stress tror jag som, som framkallade <skratt> låtvalet. Det är då bra. E Men då tänkte jag så här att Future Brown ändå äh, släppte ett album i år. Mm och så tänkte jag lite på, på dig mm. och så var vi i Barcelona på Sonarfestivalen förra året och det var en fin stund eller? det var en fin ja, stund nej, vi på YouTube Brown, där. ska vi kolla på dem igen på V8 ja det gör vi det, det här är en mycket bra <laughs> låg <laughs> I grew up in Shirak, come on, big homie. Let's try my bro, these bitches calling us phony. Got kids wanna be me, niggas wanna plot on me. Don't trust us, so homie. I gotta keep it I on me. I grew up in Shirak. Come on, big homie. Let's try my bro, these bitches calling us phony. Got kids wanna be me, niggas wanna plot on me. Don't trust us, so homie. I gotta keep it that on. I'm me. Don't send all these bitches that ain't want me out on me. They like the Say no why you actin' so phony I'm like, bitch, move around You see me counting my money I'm on my grind, baby And I think you flyin' on me Niggas over blue I'm at the top and they lonely Ain't met a nigga in a minute I can cover my homie So I'm just gettin' to the money Focus, tryna win a race Faking like they tough because they talent on they face I grew up in Chirac, got my own big homie Let's try my bro, these bitches callin' us phony Got kids wanna be me, niggas wanna plot on me Don't trust a soul, homie I gotta keep it on me I actually thought I need Hit me some big homies Now I'm on home, back on me Mets ain't no way that lonely These hoes wanna call a phony. Bitch, you gotta get this money Been broke, ain't right now for me Got rich, now the bitch just love me Pools ain't no 4-1-4-G Momma's stuck, shit like Tommy I told all niggas ain't lonely Miss ain't no way that lonely I'll crush, I'm stuck, I'm tree-tree Ball out every day and spit me See a lot of these hoes when BB I run these hoes with Mimi I grew up, finished a record Got my own big homie They try my bro, these bitches calling us phony Got kids wanna be me, niggas wanna plot on me Don't trust her soul, homie I gotta keep it I on me I grew up got my own big homie Me, Let try my bro. These bitches calling us phony. Got kids wanna be me, niggas wanna play on me. Don't trust us all, homie. I gotta keep it Came On Came from you. the bottom of this world, outfit with a molly girl, but I'm rolling on flag, Got me in another world, pulling up and bailing out in a cocaine suit. Now I got all these hoes staring, asking where your fucking roof. I'm drinking Remy, not the Goose. When I'm rapping in the booth, now I got all these hoes adoring me. I think I got the juice. They be like, boy. Hur känns det här valet nu, eller hur? Ändå relativt nöjd, så det är många bra jag. ljud äh, i den. Ja, Future Brown och Sicko Mob. Men också lite såhär, äh, sommarkänsla i den, äh, och eftersom den inte kom på sommaren. Mm. Utan den kommer ju någon gång i vintras, tänker jag. Ja. Eh, så är det första gången man kanske får utnyttja den i någon sorts sommarkänsla. Det gillar man ju att få plocka ja, fram. Ja, just det. Gött. Peter Björklund är här igen. Hej. Eh, Sände jag vapendragaren i Janne Som ja. ser till att allting händer. Som ser till att det har blivit hundra avsnitt. Ja, så att lite det. i bakgrunden och hänger gäng häng, liksom. Nej, det är ju som ser till att det blir <laughs> något. Hade det bara varit jag så hade det har aldrig blivit någonting. Asch. Det har blivit ett avsnitt. Men Sickomob, det var, ja? var, när hörde man det först? Det var väl Sannaberg va? Typ sommaren två år sedan. Kanske. Nej, nu har du varit introducerad hela Ja, och så härligt ändå. Uh, det här studsiga, alltså, knappar, som bara pågår. Uh, så jag har verkligen en så här, favoritlåt från det var, som jag har lyssnat på om och om, och om, och om igen sen den kom. Uh, som är från Sverige. Uh, I lite samma stil, fast mer... Uh, inte, inte lika så tungt och tillbaka lutat bit kanske men eh, snarare det här, ta fasta på det bubbliga eh, Team Sweden för att såga Jag bara kanske har pungit ut Vida kicks en vitt Andy boy Matcha som en FIFA crew Elva boys som sonar ut Jag ser ut som Sailor Moon Böso i ditt telepon now som lollipop Jag är sarta söper av Vackra up utanpå Vänner jag är jämt i dom Vänskar bara vän er vid son Er vid son, er so Från en vis och även nu gör mig en the När jag är inne med någon fufu Kanske ur min tillbås Och här är det bara för att köpa Jag får bara jag ser på jag gloria Jag vänger hela i stad Jag är välsignad Det är hos Stockholms över löns Överkörs upp i min ans Överkörs upp i heligral Eller all det är i min blå Jag tycker jag ser mig på det blå Du vet the stannar med mitt lag Jag slår på, jag är ingen lag Jag är en så fint. För det låter liksom inte som någonting annat just nu i Sverige. Nej, alltså han är fruktansvärt duktig. Han proddade väl en hel åt uh, Jima? Eller tillsammans ja, med Europagang? Ja, och det här, vi hör, man ju, det här var ju vi i Sweden uh, och det var Jemi och Buzzu som uh, rappade. Och de är ju uh, Europagang, eller Europagang tror jag de uttalar. Ja, jag har funderat mycket på hur man ska säga det där. För uh. om de hade hetat Gäng, mm. då hade man ju Europa sagt Europa Ja, det är sant. Som ett ord liksom. Ja. På tal om gitarren som vi nämnde lite här innan. Europa Gang, eller Europa Gang, spelade på en rolig fest här i Stockholm för ett tag sedan. Och då var det väldigt en akustisk gitarr Men ändå den här söta stilen och rap liksom. Mm. Uh, hade någon sagt det till mig, såhär, det kommer låta bra så hade inte jag trott på det. Ja, i det teorin. känns som, som men, inte nej, men det var så jävla fett och det bara kändes som att ja, ah, det här är nya, det här är det som vi kommer gilla om fett. ett litet tag. Uh, och, uh, ja, men det känns som att de ligger i framkant och är så mm. ödmjuka och söta och mysiga och gillar gulliga saker. Ja, de underbara. <laughs> De är fan bra. underbara Jemmi <laughs> är också en bra, bra geniogvänner gäst mm. uh, Leta fram hans gamla avsnitt Och lyssna tycker jag Håller med Ja. ja, ja verkligen Framförallt, Bra musik också, det är viktigt att tillägga Ja, det måste vara man, bra musik Om man alltid säger att alla är, är gulliga och snälla det Nej, nej det, det, det är det liksom, fan inte För det är många som är ja. Verkligen <laughs> uh, Jag tänker att vi det är ju Nu är vi liksom sista ligan här Som, uh, som snackar om uh, Grimma 2015 Myser Lovar du är ju också en så här hedersgäst i, uh, I programmet och har dykt upp många gånger finns det, finns det någon lista på vilka som har varit med flest gånger? Jag tror att du är där uppe någonstans Du och Leo Fossel oh, Och skämt många gånger känns det som att mm, jag har varit med Du, du är bra du kan, ju du, är låta okay. lite, du kan ju låta lite knäpp ibland Du är också, och, du är också en gullig ibland. kille Exakt. Oh, oh, du är med för att du är så glad. <laughs> Peter, uh, vad, vad tycker du har varit bra i år? Oj, uh, jättemycket. Mm. Uh, men uh, mycket bra rap. Det har varit väldigt lite rap där avsnittet. Oh, Nej. Det har, varit det har inte varit jätte Det har varit mindre än vanligt kanske. Du, du har inte riktigt liksom bestämt dig för någonting. Det är en... så total fladdrig just nu, vad jag vill lyssna på. Jag har lagt in bara här. Det känns som att det är, är något som både du och jag ja. gillar väldigt, väldigt mycket när det kom. Återigen en person som kan göra någonting roligt och bra med gitarr. Ja. Ja, äh. ah, smart <skratt> Jag kommer att trötta på den här. Nej. Jag, kan, det kan, jag kan ju bli lite översvallande ibland när det dyker upp låtar och man bara det här är årets bästa låt. Mm. Och så får man äta upp det sen eh, när man ska göra någon slags best-of-lista. Eh, Men det här behöver man inte skämmas för. Nej, jag tycker att den är så jävlig, Men Jag vill bara att den ska vara dubbelt så lång. Eh, väldigt, väldigt bra. Han får mig att lyssna på text. Det är inte så ofta jag gör det. Aha. Men eh, det får jag i det här fallet. Och många andra av hans låtar. Mm. Väldigt fint hur han pratar om hur människor kan få hon att liksom så här bli, mer, bli bättre, typ. Ah. Bli mm. Ja Oj, det var, det var tungt. Ja, nej, nej, nu, jag tycker det var ganska <laughs> lätt som någonting, men uh, i det här fallet så kanske det var tungt. Typ. Ah. Gud, vilket långt avsnitt det här blev. Ja. Ah. Det känns ah, okej. Okay. det är okej. Okay. Ja, vi hade velat peta in väldigt många fler gäster, såklart. Eh... Uh, alla, alla hundra, men det är ju inte hundra vi, vi är lite lata, vi tar ja. ut tillbaka vi skickar ändå ganska ut ofta. ganska många, det är bara att folk är ganska fladdriga också ja men det är okay. vi är också fladdriga är som, som skickar ut en vecka <laughs> innan <laughs> ja, I men bra, bra mys mm. um, vad, vad, ska vi, vad ska vi göra i liksom, kommande hundra avsnitten, tänker du? vi kör på det. i samma stil, ja. jag gillar att det bara putter på ja, herregud det är... alltså att det är lite fest ibland ja, ja, visst. och nu ska vi åka till sådana här kanske man ja. ska hitta lite inspiration där till något det blir kul – Så jävla peppad. Arka. – Ja, om vi hinner. – Ja, det, det gör vi. – Ja. Arka, det hade man också kunnat spela i den här ja. podden. Det är mycket man hade kunnat köra i den här podden också, men oh ja. vi petade in den en annan gång. Jag tänker att vi ska avsluta med låt som jag kände att jag glömde bort lite i förra avsnittet. Men som såklart är den stora vi hitten Alltså det, är, det är så mycket sommarhitt så att det är, bara, det är nästan som att den är uttänkt sommarhitt. Det känns som att hon kan vara någon form av så här huvudperson för hela svenska sommaren. Ja, och i den här podden också. Jag mm. önskar att hon hade varit med idag. Ja. Uh, Josefin Jinder, lite Tills, Tillsammans med en annan favorit, Fiona. Ja. Rebecca Fiona. Ja. Uh, sommarnatt. Uggla. Fantastisk. Uggla. Uggla ja, du, det, det låter fruktansvärt. <laughs> Men i det här fallet är det sjukt bra faktiskt. Ja, de kommer under mycket mycket bra. Ja. Nu är, det, nu är det sommar. Ja, lov vi hundra avsnitt till Anna. Ja. Ja. Hejdå.